اندل سن اندل سن حديث اني به رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاه الفجر يوم الجمعه الف تنزيل سجد وفي ثانيه هل اتى هل اتى على الانسان kaže lahu do Bugreza prenosi kaže Na sabah, na sabah bi, kaže, učio, na Sejde, na rekatu, a na drugom e, suru insan Onda ovde znači neki učenjaci govorili o tome a, Da, to je tek sad, sad. Zašto? Zašto se uče ove dvije sure, da to su, se spomni stvaranje adema, govori se o ome adu, povratku na sudnje danu, kupljanju ljudi itd. Stanjima koje se prelaze na sudnje danu, da se, se to spominje tu u petak, a u petak će nastup sudnje da, pa to ima veze jedno s drugim. Dobro, uglavnom, da su, po ovom hadisu mu da se uče ove dvije sure na sabah namazu. Uh, iz hadisa se razumije da je bilo to stalna praksa poslanika sallallahu alajhi wa sellem. A onda do dođe Ibn Daqiq kaže ne treba ovaj stalno učiti, kaže na sabah namazu iako to je došlo od poslanika razumije se iz hadisa, ne treba stalno da se uči oprepričavanje govorječ. Kako uh, da se uči, znači ove dvije sure, sejda i Insan izrazgo da ne bi da ne bi džahle, obični ljudi pomisle da je to znači da je to vaajib. Da se to tako mora učiti i kaže da ne bi sva ta šteta, bolje je da se nauči. Sremna vrijeme da se nauči, a da se ne prekrak. A onda njemu uzrat i sa nean imam sa i kaže da je e, njegov govor ovaj neprihvatljiv. E u stvari ispravno da se proširi sunnet da ljudi znaju da je to sunnet i da se pojasni da je sunnet a ne zbog djahila, izvog strah da djahile nešto pogrešno zvate, da, da se ostavi ono što je sunnet. I odgovorio, kaže, i, i nisu umrli suneti, osim zbog toga što se ulema bojala da džahile niće pogrešiti rezumiti. Kaže, mojma mati ti sunen illa hifetelu ulema min džuhal. I nisu, kaže, nestali suneti i zamrli suneti zbog što se ulema bojala da, džahili, da džahila, da džahili pogrešno je Kaže, o to nije uzr. Danama kaže, da mi dostavimo, da pojasnimo šarijat. A to, znači ljude treba poučavati, a ne zbog njihovog djela da mi prilagođavamo neke stvari njima. I kaže Abdul Basan kaže u Kalamusa neani ve džihun giddah kaže riječi sanaani su jako jako na mjestu, vrlo su uh, lijepe i bliske i prihvatljive. Dobro. Andalusan andalusan